Sí, bueno, pues, nos acabamos de llegar de fiesta, pues tenemos que quitar este este strajes See, you. See you.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 Esta peza de música temos outro lado do fío telefónico a unha persoa que ten algo que ver co Pasador Manduca, ali na Costa do Morte, precisamente en Mazaricos, que hoxe están a celebrar pois, o 25 Festa do Bolo de Pote ustras. Y entonces José, me parece que me dixeron que era lo que los sí, recibe. Sí, sí. Muy muy boas tardes, eh Buenos José. <ríe> Buenos días, qué tal? Muchísimas gracias por atendernos, eh muy tal felicidad, muchos parabéns por ese 25 anos de de festa do Bolo do pote. Pois sí, 25, xa, parece que fui onte, empezou a cousa xo tal e, e perdura. E o restaurante, o vos o restaurante, é un dos que, xunto con outros moitos, eh, pois, ofrecen ese, ese manxar que, que, que nos podes decir aos, aos nosos xeintos e aos nosos seguidores en que consiste ese bolo do pote? Vale, pois pues vamos, a ver. Eh, o bolo do pote, eh, un, eh, bueno, chama-se bolo porque fai xe casmaos... Eh, Esta es una forma de bolo, casi uh -huh. balón de rubio, una cosa así. Entonces, esa es una es más pequeño, es como balón. <risa> ah, vale, vale. Esa <risa> sí. sí. es una masa que se hace con farinha de millo, farinha de centeo o algo de trigo. Eh, luego... Eh, antes no le vas nada, que no había carne ahí. Ah, <risa> bueno, claro. no sí, Ahora sí. le vamos a poco de cebola picada, chorizo... Eh, panceta e iso vai todo integrado uh -huh. entonces isto era vamos a ver en tempos moi remotos eh, cocíase nas casas non nos fornos, sí. todas as casas tiñan un forno de leña eh, cocíase unha vez a semana dependendo da de xente que fora se si era moita xente cocíase cada semana se si era pouca, cada 15 días entón este forno uh -huh. era de pedra moi maciza moi... Difícil de cantar Porque había que meter moita leña Era un pouco complicado Cando se acababa a brona O pan de moillo Pois pues, eh, facías esto Porque era unha solución rápida claro. Para acompañar o caldo oh, claro. Claro. Era unha solución rápida Porque se facía unha pota Donde se cocía o caldo oh, Entonces, Alimenta ah, Habemos vemo fang. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, sí. ben, moi ben. ben. Bueno, be, be agradecéite muitísimo porque o asador Manduca se poñe en contacto con nosotros porque sodes un dos dos do locais que de degustación sí. deste de cada sí. de, de, máis hai que pedir reserva para poder chegar aí, non? Porque seguro que sí, este Claro. Theredes muitísima xente, claro. Hai muitísima xente porque hai unha degustación no campo da feira. Ah, na sí. oh. plaza. Uh -huh. eh, entonces se eh, ven muchísima gente con curiosidad es eh, eh, claro, ahora cada vez hay cuatro restaurantes que habían estado cerrados, eh, no damos absorbido a la gente, por eso es conveniente vocera reserva porque mira desde aquí desde aquí de Leaxe esa posta é dun terzo sin tipo xa unha ben. Bueno, vos eh, a vosotros coñecémonos un, un, un, un restaurante de privilexio posto que na Voz de Galicia eh, hai uns días escoité precisamente a o bueno, Lin a David Carreira que é o rexente do local, según teñen entendido Si, sí, o sí, meu fillo, sí, sí. Xun, sí. me parece que usted é un, é, é un dos o, dos pais. Parte, sí. Sí. <ríe> bueno, Matarico sí, un lugar ideal para disfrute Do, do bon churrasco de terreira e eh, do solomillo e eh, llamos tradicional vacuno, pero está moi perto da mar e entón as croquetas de deniz calos ya setas, yo ou langostinos, as setas en marco, tamén teñen moit muitísimo sabor aí nesse ne, ne, ne asador, non? Que por certo, según me dixeron, pois a raia a brasa co con queso de alubias e o prato estrella, non? Mm, que estamos haciendo, bueno, aquí no podemos hablar de plato estrella, o plato más que está ahí, que perdura, es el chuletón de vaca, ah, la liga. Sí. Eh, después seguimos cambiando estacionalmente, según la eh, temporada, según uh -huh. el campo nos ofrece un mar, uh -huh. pues seguimos cambiando bastante temporada, fazemos sí, con sí. de temporada, eh, bueno, un uh -huh. agora mesmo está con unha cousa que está ajustando, pero sí. dentro de un mes non está porque tampoco non queremos casetes eh, que aburrado do, do sabor. Pues, sí, sí, pero o estar con un tomate, a ralla, por exemplo, a brasa, según me dixeron, sí. tamén está moi ben. Sí, sí, eu pues, eu de bonito tamén, según... bonito. non bueno. sí, no hai todo ano, entonces pois pues, eh, pero eso te difere a temporalidade. Uh -huh. sí, que que que o bacalhau, a parrilla bueno, a verdade é que o manduca eh, ten moito que ver precisamente con eso o manduca si, sí, é que era eso o término diu un pouco todo isto eh, lo... eh, sí. vai eh, estas vistas que, que sei que tens esas vistas cara ao mar sí. cobran se ou non se cobran non, iso vai incluído no prezo no. vai incluído no prezo, non? <laughs> Sí, eso va incluido. Mira, estamos más ricos, están en un sitio un poco leso, no mar, vamos a ver, estamos muy céntricos, porque tenemos un abanico, en un radio de 20 kilómetros, tenemos eh, muitísima costa, sí, temos oh, desde yeah. Muros, Carnota, Murcia, bueno. todo, a, a 15 minutos, ¿sabes? Uh -huh. Pero dende de, de ese, de ese cumio de, de, sí. ao lado do, do, do sí. Lutepindo, pois sí. teñen aí unha, wow. unha preciosidade de, sí. de paisaxe, non? Uh -huh. Sí, sí, sí, sí, a roca granítica do Pinto é máis o color, color o colorido que ves que esa montaña, o color, color que irradia cando pasas cerca, é brutal é tremendísimo. Están desituados no, nun lugar que chaman a Picota non? un restaurante que, sí, que, sí. que según me dixeron eh, eh, repi, vos re, revolucionaste a, co, a cociña con produtos da horta e, e con atrevementos de combinacións extraordinarias de verdade que eh, hai que re recomendar a toda a xente que, que, que pase por aí, pola picota, ou, bueno, máis ben por, por o asador Manduca. Cale ou enderezo? Estamos é en unha calle que se chama Montepicoto. Ves? Eh, Montepicoto, eh, está no número 37, unha calle onde non hai moitas muita, casas. Estamos en pre, eh, frente xusto ao centro de saúde. No? O sea, é, fácil, é fácil de encontrar. Pois iso, que eh, nós facemos un no eco desse traballo tan extraordinario de distancias a facer 25 Festa do po Bolodo pote de Mazaricos e agradecémosche moitísimo o señor José, de verdade que lle agradecemos muitísimo a conversa que tivemos hoxe con vostede e desexámoslle moitísimo éxito nessa festaza. Pues Moitísimas grazas. Placer. Veña. Anta outro momento, que voltaremos a falar Estás con... Talos ten... volver a, a, a vir por aquí en persona. Vale. <risa> eso, eso tentaremos. aí En Lira temos amigos, por lo tanto, Lira... Ajá, hasta, pues, a, a, te non queda moi longe de aí, non? É preguntar. Non, non, que queda a que ten moitísima ah. clientela de Lira, Carnota, Caldebarco. Pues, non, non, bueno. non. Claro, claro. Pois, pues, moitísimas grazas. Eh, eh, non vos quedades. Veña. Grazas a vos. Señor José, unha aperta grande. Talo, talo, viño. Gracias. cariño canta de poliña en pola que o sol se levanta por o monte verde, por o verde de monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, pasariño alegre, canta, canta, con un millo menor, canta, canta, carreres, con un arroz canta, canta, canta, con un chewebón. Bueno. Con megallos e temores A goreira de dolores Algarimos de pesares Cubridora todo mal sal. Que aurorillo ceo colora Cus árbores que enamora Cus semblante douro plata Peñiño niño escarrata tus vestidos de diamante Que llevo ro sol amante Afrosuntas de cristal Sal, señor, todo mal Que o sol sabría Nas cuchillas do no todo el día esta tierra de alegría sol te solterte con amor canchaillas dorado as as alegriñas más que saquen de enroar Arriba toda rapazinha es do lugar que o sol e a aurora esa voz venga a despertar Arriba, arriba to leiro na mocidad que atrusa